much love a man insane, you my will, but what a thrill, and grace, Frank McCord, a tanárember. Első rész, a pedagógia rögös útját. Jönnek, és még nem vagyok kész. Hogyan is lehetnék? kezdő tanár vagyok, még csak tanulom a szakmát. Tanári pályafutásom első napján kis hián kirúgtak, mert megettem egy középiskolás fői uzsonnáját. A második napon kis hián kirúgtak, mert szóba hoztam, hogy egy birkával is lehet barátságot kötni. Ezt leszámítva számítva, semmiféle rendkívüli esemény nem történt az alatt a három évtized alatt, amit New York tantermeiben töltöttem el. Sokszor merült föl bennem a két, valóban ott van elhelyem. A, a végén meg azon álmództam, hogy bírtam ki ilyen sokáig. 1958 márciusa. Üres tanteremben ülök a tanári asztalnál a McKay Szakközép és szakmunkásképző iskolában, New York Staten Island kerületében. Új hivatáson felszerelési tárgyaival babrálok. Öt barna karton van a kezem ügyében, minden osztályomhoz egy meg egy maradék meglazult gumiszalag. Egy barna színű, a háborús időkből itt maradt író tömb a fogalmazásokhoz, ki tudja, mi mindent kevertek bele a foltos papírba, egy kopott távlatörlő, végül egy csomag fehér cédula. Ezeket egyenként fogom bedugdosni ütött kopott piros gyűrűs füzetem műanyag rekeszeibe, hogy sikerüljön megjegyeznem 161 néhány fiú és lány nevét, akik nap mint nap a pacsorokban ülnek az öt különböző órámon. A cédulákon fogom vezetni a hiányzásokat meg a késéseket, és itt fogom jelölni, amikor a fiúk és lányok valami jót vagy rosszat csinálnak. Szóltak, hogy pirossal írjam be a rosszalkodást, de az iskola nem adott hozzá pirostollat. Úgyhogy most vagy kérvényezek egy űrlapon, vagy magam veszek egyet a boltban, mert a maga viselet följegyzésére szolgáló pirostól a pedagógus legerősebb fegyvere. Eisenhower Amerikája virágzik, ugyan, de az iskolában ezt még nem érezni. Svégképp nem érzi a kezdő tanár, akinek segédeszközökre van szüksége a munkájához. Feljegyzés érkezik az iskola gazdasági igazgató helyettesétől, melyben emlékezteti a kartásokat a város nehéz pénzügyi helyzetére, és kéri, hogy takarékosan bánjunk a felszereléssel. Ma reggel döntéseket kell hoznom. Egy perc múlva becsengetnek. A diákok megrohamozzák a termet, és mit szólnának, ha azt látnák, hogy a tanári asztalnál ülök. Odas, elbújt! A gyerekek úgy ismerik a tanát, mint a tenyerüket. Amelyik az asztalnál ül, arról rögtön tudják, vagy lusta, vagy be van tojva. Sorompónak használja az asztalt. A legjobb kiállni eléjük, szemtől szemben a zsibongókkal. Légy, férfi! Az első napon elég egyetlen hiba, és hónapokba telik, míg a tanár helyre hozza. A beőzöllő gyerekek az utolsó előtti évfolyamba járnak, elmúltak 16 évesek, óvodáskoruk óta már a tizenegyedik esztendőt húzzák le a közoktatásba. A tanáraik jönnek-mennek, akad köztük öreg és fiatal, szigorú és elnéző. A gyerekek figyelnek, vizsgálódnak, ítélkeznek. Tisztában vannak vele, mit jelent a tanártestbeszéde, hangszíne, általában a viselkedése. Nem, mintha leülnének az iskolai vécében vagy a menzán, hogy megtárgyalják ezeket a kérdéseket. A tizenegy év során egyszerűen beléjük kivódik, majd tovább adják a tudást a következő nemzedéknek. boldal jó lesz vigyázni, mondják. A házi feladat. Öregem, mindig csak az a házi feladat. Mert kiavítja. Képes kiavítani. Nem ment férjhez, és nincs más dolga. Az a jó, ha a gyereknek csodálatos tanár jut. Azoknak nincs idejük rá, hogy leüljenek a dolgozatokkal, meg egy csomó könyvvel. Ha Boydot rendszeresen dugná valaki, nem adna ilyen sok házi feladatot. De csak üldögél odahaza a macskájával, és klasszikus zenét hallgat, kiavítja a leckénket, és nyaggat bennünket. Bezzeg a többi tanár. Feladnak egy csomó leckét, és láttamozzák, de rá se néznek soha. Lemásolhatsz egy oldat a Bibliából, a tanár akkor is csak azt írná rá. Tiszta, rendes munka. Nem így, Miss Boyd? Ő rögtön kiszúr veled. Elnézést kérek, kedves Charlie, de ezt a saját kutfődből merítetted? És akkor be kell vallani, hogy más voltad, és már is nyakig ülsz a szarban, öregem. Korán érkezni is hiba, mert túl sok idő marad elgondolkodni, mi vár a Honnan volt bátorságom azt képzelni, hogy majd elbánok az amerikai kamaszokkal? A tudatlanságom miatt képzeltem így. Ez itt az Eisenhower korszak, amikor az újságok az amerikai kamaszok súlyos boldogtalanságáról cikkeznek. Ők az elveszett nemzedék elveszett gyerekeinek elveszett gyerekei. Filmek, műzikelek, könyvek szólnak a boldogtalanságukról. A haragban a világgal, a palatábla dzsungel, a West Side Story, az aphegyező Lehangoló beszédeket tartanak-e témában. Értelmetlen az élet, minden felnőtt becstelem. Mi használ annak, hogy élünk? Semmiben nem reménykednek, még a saját háborújukban sem, amelyben megölhetnék távoli tájak benszülöttjeit, hogy utána végigmasírozzanak a transzparensekkel feldíszített broadway és a lányok megcsodálhassák az érdemrendjeiket, meg a sántikálásukat. Annak semmi értelme, hogy az apjuknak panaszkodjanak, hiszen ők éppen most harcoltak végig egy háborút, és annak sincs, hogy az anyjuknak tegyenek vallomást, akik kivárták, míg a férjük visszatér a csatávól. Az apák azt mondják, jaj, pofa be, és hagyjál ám Nekem fél kilós ment a seggembe, és nem érek rá hallgatni ezt a rinyálást, miközben tele a hasad meg a ruhás szekrényed. Amikor annyi idős voltam, mint te, ott gályáztam a roncstelepen a kurva életbe, aztán megmentem dolgozni a dokkokba, hogy iskolába küdhesselek. Tűnés, nyomogasd a pattanásaidat, csak engem hagyjál újságot óvasni. A tizenévesek annyira boldogtalanok, hogy galerikba verődnek, és összecsapnak a többi galerivel. Csak hogy ezek nem olyan bunyók, amelyeket a moziban mutatnak, elátkozott szerelmesekkel, meg vadzenei aláfestéssel, hanem alantas verekedések. Közben dühötten hörögnek egymásra, káromkodnak. Az olaszok, a feketék, az írek, a poertorikóiak, késsel, biciklilánccal, baseballütővel támadnak a másikra a centrálparkban. A parkban vérfoltok maradnak utánuk a füvön, mindegykinek a vére, így is úgy is piros. És mikor valaki belehal, kitör a nyilvános felháborodás és vádaskodás. Az iskolák meg a tanárok rendesen végeznék a dolgukat, nem történhetnének ilyen szörnyűségek. Egyes hazafiak azt kérdezik, ha ezeknek a kölyköknek ennyi idejük és energiájuk van egymással verekedni, miért nem szállítjuk őket a tengeren túlra, hogy azokkal a rohadék kommunistákkal verekedjenek, és egyszer mindenkorra beverjék a pofájukat. A szakmunkás képző iskolákat sokan az olyan gyerekek szemét lerakójának tekintették, akiknek túl magas az egyetemre felkészítő gimnázium. Snobizmus. A közvélemény fütyült rá, hogy fiatalok ezrei autószerelők, kozmetikusok, gépkezelők, villanyszerelők, vízvezetékszerelők ácsálványozók akartak lenni. Ők viszont nem óhajtottak a reformációval, az 1812-es amerikai brit háborúval, Walt whiteham a magas művészet befogadásával, vagy a muslincák nemi életével bajlódni. De ha muszáj, haver, akkor muszáj. Beülünk az órára, amelynek az égvilágon semmi közük az életünkhöz. Majd dolgozunk a saját üzletünkben, és ott megtanuljuk, milyen a valóság, Addig is megpróbálunk nem szemétkedni a tanárokkal, és négy év múltán éppőrrel kijutni innen. Fő! Megjöttek. Az ajtó neki döndül a tábla alsó szélénél körbefutó polcnak, és nagy kréta felhőt ver fel. A tanterembe lépés jelentős esemény. Miért nem képesek egyszerűen besétálni, köszönni, hogy jó reggel, és leülni a helyükre? Hm, nem, ez lehetetlen. Minden áron tülekedniük, rökdösödniük kell. Az egyikük tréfás fenyegetésképp elkúrjátja magát. Hé! A másik rögtön felesel vele. Hé! Sértegetik egymást, rá se az utolsó csengő szóra. Komotosan helyet foglalnak. Tök jó csábokám! Nézed, új a tanár! Az új tanárnak meg fingja sincs arról, mi a dörgés. Akkor meg csengő! Tanár! Hogy is az illető? Hogy is hívják? Ki a bánatot érdekel? Átkiabának a barátaiknak, elterpeszkednek az egyébként túl kicsi padokban, kidugják a lábukat, röhögnek, ha valaki átbukik rajta. Kibámulnak az ablakon, megbámulják a fejem fölött az amerikai zászlót, vagy a képeket, amelyeket még Miss Mad erősített a falra ragasztó szalaggal. Miss Mad már nyugdíjba vonult. A képeken Emerson, Thoreau, Whitman, Emily Dickinson, és ő meg hogy kerül ide? Ernest Hemingway. A Life magazin címlapfotója, amint mindenütt látni. A gyerekek bicskával bevésik monogramjukat a padban, szerelmi vallomást tesznek nyilla látszút szívvel a bátyjuk meg az apjuk ősrégi vésetei mellett. Némelyik padot annyit faragták már, hogy a gyerek a saját térdét is látja a lyukas írólapon keresztül a régi szívek és nevek helyén. A párok egymás mellé ülnek és fogják egymás kezét. Sukdulóznak, egymás szemébe néznek, miközben hátul három fiú énekel. Dubab, dubab, tenor, bariton, basszus, Regem csetintenek az ujjukkal, és közlik a világgal, hogy ők bizony szerelmes kamaszok. Naponta ötször nyomulnak be az ajtón. öt osztály, a létszámok 30 és 35 között. Kamaszok. Írországban az amerikai filmekben bámultuk őket, nyűgös, mogorva fiatalok saját kocsival jönnek-mennek, nem is értettük, mitől olyan nyűgösek és mogorvák. Volt mit enniük, volt ruhájuk, meg pénzük, és mégis komiszul viselkedtek a szüleikkel. Írországban nem léteztek kamaszok. Az én környezetemben legalábbis nem. A kamaszt gyereknek könyvelték el. Tizennégy éves korunkig iskolában jártunk. Aki komiszkodott a szüleivel, az kapott nadrág szíja lapofájára, aztán repült, mint a győzelmi zászló. A gyerek megnőtt, valamilyen fizikai munkát vállalt, megnősült, péntek este megitta a korsó sörét, és aznap este lerendezte az asszonyt is, aki örökösen terhes volt. Pár évvel később a fiatal emigrált Angliába, és vagy egy építkezésen dolgozott, vagy jelentkezett ő felsége hadseregébe, és a birodalomért harcolt. Az úsonnával akkor kezdődtek a bajok, amikor egy piti nevű fiú elkurjantotta magát. – Kell valakinek egy parizeres kenyér? – Most hülyéskedsz? Anyád nagyon utálhat, ha ilyen kajával eresztel hazúról. Piti hozzávágta a barna papírozsba csomagolt uzsonnát a kritikus vélemény megfogalmazójához, bizonyos Andyhez, az osztály pedig üdvri valgásban tört ki. – Bunyó, bunyó! – kiabáltak. – Deünk, játszátok le! Az uzsonnás csomag a tábla és az első padban ülő Andy között félúton ért földet. Kiléptem a tanári asztal mögül, és kimondtam tanári pályám első szavát. Hoho! -ho! Négy év tanulás a New York egyetemen, és az eredmény egy hohó. -ho! Nem jutott eszembe más. Megismételtem. Hoho! -ho! Észre se vettek. Lekötötte őket a verekedés előkészítése, mert a verekedéssel húzni lehet az időt, és el lehet téríteni a tanárt az óravázlattól, bármi szerepeljen is benne. Pitihez léptem, és elhangzott első tanári felszólításom. Tessék abba hagyni az uzsonna dobálást. Piti és az osztály is megriadt. A tanár, ez a kezdő, most megakadályozott egy jó kis bunyót. A kezdő tanár törődjön csak a maga dolgával, vagy hívassa az igazgatót, vagy valamelyik másik fejest. Úgy is tudja mindenki, hogy egy örökké valóság még az illető a tanterembe ér. Addig meg lehet egy jót bunyózni. Egyébként, meg mit lehet kezdeni egy olyan tanárral, aki azután közli, hogy ne dobáljuk az uzsonnát, amikor már rég eldobtuk? Benny szólt közbe az egyik hátsó padból: Hé, tanár úr, kérem! Hászen már -há, eldobta! Tökéletlen azt mondani neki, hogy ne dobálja! Ott a a padlón! Az osztály nevetett. Nem igen létezik nagyobb butaság annál, mint amikor a tanár egy már megtörtént dolgot akar megtiltani. Az egyik fiú eltakarta a száját, úgy mondta, hogy hülye. és tudtam, hogy nekem címeztem. Kedvem lett volna kipofozni a padjából, de azzal a tanári pályafutásom is véget ért volna. Ráadásul lapátkézt takarta azt a szájat, és a pad is túl szűk volt a gyereknek. Valaki azt mondta, benékén belőled jogász lesz, és az osztály megint nevetett. Ja, mondták, és vártak, mihez kezdtek. Mire képes ez ez új tanár? A New York Egyetem pedagógiai tanszékének professzorai soha nem tartottak előadást arról, mi a teendő, amikor alacsonyan száll az oktatás Az oktatásügy elméleteiről és filozófiájáról értekeztek, az erkölcsi meg az etikai imperatívusról, arról, hogy a gyerek teljes személyiségével kell foglalkozni. A gesztáltal kérem szépen: a gyerek saját igényeivel. De soha egyetlen szó sem esett a válságos tantermi pillanatokról. Most mondjam azt, hogy Piti, gyerünk, kapd fel azt az uzsonnát, mert különben vegyem föl én magam, és dobjam ki a szemét kosárba, hogy megmutassam, mélyen megvetem azokat, akik ennivalóval dobálóznak, miközben milliók éheznek az egész világon. Éreztetnem kell velük, hogy én vagyok az úraháznál, hogy szigorú vagyok, hogy nekem ezt a disznóságot nem tudják eladni. A zsírpapírba csomagolt uzsonna félig kisusszant a papírzacskóból, és az illatából éreztem, hogy nem csak parizer van benne. Felemeltem, kicsomagoltam. Valóban nem közönséges parizeres kenyér volt, egy karika két íztelen szelet amerikai fehér kenyer közé csapva. Nem. Komoly szendvics volt. Tartalmas barna kenyér, olaszanya sütötte Brooklynban, és elég masszív ahhoz, hogy megtartson néhány jó minőségű parizer szeretet, a parézerem vékonyra vágott paradicsom, hagyma, zöld paprika, rácsöpögtetve egy kis olívaolaj, meg incsiklandó fűszeres mártás. Megettem a szendvicset. Életem első fegyelmező intézkedése az osztályban. Míg az én szájam tele volt a szendvicsel, az osztály tátott szája bámult rám, mind a 34 fiú és lány átlag életkorú 16 év. Az elismerés jeleit láttam a szemükben. Az első tanár voltam életükben, aki felkap a padlóról egy uzsonnát, és a nyílt befalja. Hm, <gül> Kisfiú koromban, Írországban ámulva néztük az egyik tanárunkat, aki minden nap meghámozott és megevett egy almát, és a héját a jó fiúknak ajándékozta. Az amerikai gyedekek meg azt nézték, hogyan szalad le egy olajcsepp az államon a két dolláros nyakkendőmre, amit a sarki klein vettem. Megszólalt Piti, Na, tanár úr, az én uzsonnám. Mire az osztály? Fogd már be, Piti, nem látod, hogy eszik a tanár úr? Megnyaltam az ujjaimat. Jó ízűen a nyelvembe. Gombócot gyúrtam a zacskóból, meg a zsírpapírból, és a szemét kosárba pöcköltem. Üdvri valgás! Öregem, mondták. Az anyja, ezt kap ki. Láttál már ilyet? Megeszi a kaját. Betalál a szemét kosárba. Öregem. Ez volna a tanítás. Még szép. Győztesnek éreztem magam. Megettem a szendvicset, betaláltam a kosárba. Úgy éreztem, bármire rá tudnám venni azt az osztályt. Zsebre vágtam őket. Ami nagyon szép, csak hogy sejtelmem sem volt arról, mi következzen ezután. Azért álltam ott, hogy tanítsam őket, és azon törtem a fejem, miképp lehet az uzsonna epizódról átnyergelni a helyes írásra, a nyelvtarra, vagy egy bekezdés szerkesztésére, vagy bármire, aminek egy kis köze van a tantárgyamhoz, az angolhoz. A gyerekek mosolyogtak, míg észre nem vették az igazgató arcát az ajtó kis ablakában. Bozontos fekete szemöldöke felhúzva, mint aki kérdez valamit. Kinyitotta az ajtót és intett, hogy menjek ki hozzá. Mr. McCord, Szabad egy szóra. Piti odasugta. Tanár úr, az uzsonnám nem számít, úgyse volt a méhes. Az osztály egyetértőleg zúgott, jelezve, hogy ha összeütközésbe kerülök az igazgatóval, ők a pártomat fogják. A tanárdiák szolidaritás első élménye. Akárhogyan húzzák is az időt az órán, akármennyit siránkoznak is, ha megjelenik az igazgató, vagy egy másik kívülálló, azonnal teljes az egység. Szilárd a Front. Hinn a folyoson, az igazgató ezt mondta. Nyilván megérti, Mr. Card, hogy nem a leghelyén valóbb dolog, ha egy tanár reggel kilenckor a tanteremben költi el az uzsonnáját a diákok szeme láttára. Tanári működésének nyitányaként meguzsonnázik. Ez volna megfelelő viselkedés, fiatalember. A mi oktatási intézményünkben ez eddig nem volt gyakorlat. Rossz példát mutat a gyerekeknek. Tudja követni a gondolatmenetemet, ugye? Gondolja csak el, mi várna ránk, ha minden fiatal tanár megfeledkezne magáról és elkezdene falatozni az osztályban, ráadásul ilyen korán, amikor még nincs itt a reggeli ideje. Így is épp elég baj van azokkal a gyerekekkel, akik a reggeli tanórákon titokban nassolnak és ide vonzák a svábbogarakat meg mindenféle rákcsálókat. Volt már olyan is, hogy egy mókust kellett kikergetni az osztályból, hogy a patkányokról most ne is beszéljek. Ha nem vagyunk résen, ezek a kölykök, meg egy-két tanár, a tisztelt kartársai fiatalember, kávéházat csinálnak az iskolából. Szerettem volna megmondani az igazat az uzsonnáról, meg arról, milyen jól sikerült megoldanom a helyzetet, de ha megteszem, talán véget ért volna pedagógusi pályafutásom. Pedig a nyelvemmen volt. Igazgató úr, ez nem az én uzsonnám volt ezt a szendvicset tulajdonképpen az egyik fiú hozta, de hozzávágta egy másikhoz. Én meg a padlóról, mert még kezdő tanár vagyok, és az eset az én órámon történt, az egyetemen pedig semmit sem tanítottak az uzsonnákról, sem arról mi van, ha eldobják, sem arról, hogyan kell főszedni. Bevallom, hogy megettem a parizeres szendvicset, de elkeseredésemben tettem, illetve azért, hogy megmutassam az osztálynak, mi számít szemétnek, és mi nem. Illetve, hogy megmutassam, ki az úr az órá? Illetve, ja Istenem, azért tettem meg, mert éhes voltam, és megígérem, hogy ilyesmi soha többé nem fog előfordulni, mert félek, hogy elveszítem ezt a jó kisállást, bár azt is el kell ismerni, hogy az osztály csöndben volt. És ha egy szakközépben így lehet lekötni a gyerekek figyelmét, akkor hozasson az igazgató úr egy egész tálca parizere szendvicset, mert még négy osztályan lesz ma órám. Nem szóltam egy szót sem. Az igazgató kijelentette, azért jött, hogy segítsen nekem, mert ha-ha-ha, nagyon is úgy nézek ki, mint aki rászorul a segítségre. Elismerem, tette hozzá, hogy sikerült teljesen lekötnie a figyelmüket. Ami rendben is van, de nem lehetne ezt kevésbé drámai eszközökkel elérni? Esetleg próbálkozzon meg a tanítással. Elvégre ebből a célból jár ide fiatal ember. Tanítani. Na, most mehet kiköszörülni a csorbát. No, ennyi. Az osztályban nincs étkezés, se tanárnak, se diáknak. Értem, igazgató úr, mondtam, ő pedig visszaterelt az osztályba. Mit mondott? kérdezték a gyereket. Hogy ne uzsonnázzak az osztályban reggel kilenckor. Nem is uzsonnázott a tanár úr. Tudom, de látta, hogy szendvicset eszem, és szólt, hogy ez többé ne forduljon elő. Na hát, ez nem igazság. Elmesélem anyámnak, hogy a tanár úrnak ízlett a parizeres kenyér, mondta Piti. Meg, hogy nagy bajba került a szendvicsem miatt. Rendben van, Piti, de azt nem meséld el neki, hogy eldobtad. Dehogy, meg is ölne, szicíliai. A szicíliaiak hamar dűbe jönnek. És mondd meg neki, Piti, hogy soha életemben nem ettem még ilyen finom szendvicset. Oké. Okay. Me a kulpa. Tanítás helyett történeteket meséltem. Mindegy, hogy mit, csak maradjanak nyugton a helyükön. Azt hitték, tanítom őket. Én is azt hittem. Pedig tanultam. És te még tanárnak nevezed magad? Nem neveztem én magam semminek sem. Több is voltam, mint tanár, és kevesebb is. A középiskolai tanár egyszerre jutasi örmester, rabbi, vál, amelyre a diák ráborulhat, hogy kisírja magát, fegyelmező erő, énekes, másodrangú tudós irodai adminisztrátor, bíró, Bóc, tanácsadó, divaddiktátor, karmester, apologéta, filozófus, kollaborás, szteptáncos, politikus, terapeuta, tökfej, közlekedési rendőr, pap, apa, anya, testvér, nagynéni, nagybácsi, könyvelő, kritikus, pszichológus, az utolsó csepp a pohárban. A tanári menzán figyelmeztettek az öreg rókák, Fiacskám, egy szót se nekik saját magadról. Elvégre, gyerekek, az Isten tegye őket akárhová. Te vagy a tanár, és neked is megvan a jogod a magánszféráthoz. Ismered a dörgést, nem de vár. Rettenetes tud lenni a sok kis pöcs. Nem ők, ismétlem, nem ők a tanár egyenrangú barátai. Már messziről megérzik, ha komoly órát akarsz tartani neki, nyelvtant, vagy mit tomé, és már is tömegesen kérik az engedét, hogy kimehessenek a vécére. Jó lesz vigyázni. Ezek a kölkök hosszú-hosszú ideje ezt csinálják. Tizenegy vagy tizenkét éve. És minden tanát kiismertek már. Még csak halvány gondolat a fejedben, a nyelvtan vagy a helyes írás, de ők már nyújtogatják a kezecskéjüket, és kíváncsi arccal kérdezősködnek, hogy mivel játszottál gyerekkorodba, vagy melyik csapatnak drukkolsz a hülye baseball bajnokságba. Bizonyám, te meg csapdába esel. Innen csak egy lépés, hogy kiadod magad. Ezek meg úgy mennek haza, hogy azt se tudják, hol egy mondat eleje meg a vége. Viszont részletesen beszámolnak apunak, anyunak a magánéletedről. Nem, mintha izgatná őket. Elfeledik. De mi lesz veled? Soha nem kérdezheted tőlük vissza az életed morzsáit, amit felcsipegettek. A te életedről van szó. Világos? És nincs semmit, csak az életed. Ne árulja nekik semmit. Hiába való volt a jó tanács. Próbálkozás és tévedés útján tanultam, és megadtam az árát. Egyedül kellett rájönnöm, hogyan lehet belőlem felnőtt ember és tanár. Ezért küzdöttem szünet nélkül három évtizeden át New York különböző tantermeiben. Mit tudnak arról diákjaim, hogy a tanárok az ír történelem és a katolicizmus védőhálójából próbál meg kitörni, és mindenütt maga után hagyja a háló élet Az élettörténetem mentette meg az életem. A megkében, a második napon olyat kérdez egy fiú, amitől visszarevedek a módba. Ezt színesítette meg tanári munkám harminc évét. A kérdés visszalök a múltba, régi életem kellékei közé. – Tanár úr, kérem! – szól közbe Joy Santos. – Ne tessék közbe kiabálni, tessék jelentkezni. – Jó, jó! – folytatta Joy. – De úgy tudják mondani, hogy jó, jó, hogy érezzem, már alig tűtöztetik magukat. Próbálunk türelemmel lenni. Üzeni ez a jó jó. Nem akarjuk bosszantani, csak mert maga a tanár. Joey jelentkezik. No most, tanár úr. Mr. Megkarta nevem. Jó. Szóval magas kót, vagy micsoda? Joey a szószóló. Minden osztályra jut egy szószóló. Egy panaszkodó, egy bohóc, egy eminens, egy szépség királynő, egy mindenre önként jelentkező, egy mindenért lelkesedő, egy értelmiségi, egy anyámasszony katonája, egy misztikus, egy síró-picsogó fiú, egy hőszerelmes, egy kritikus, egy kétbalkezes idióta, egy vallási fanatikus, aki mindenben csak a bűnt látja, egy merengő, aki hátulül és csak a padot bámulja, egy boldog, meg egy szent, aki mindenkiben megtalálja a jót. A szószóló feladata, hogy feltegye a kérdéseket, mindegy, hogy mit, csak sikerüljön a tanárt eltéríteni az unalmas órától. Bár még csak kezdő vagyok, mégis rögtön kapizsgálom, mi a célja Gzói elterelő hadműveletének, annyira jellegzetes. Ugyanezt játszottam én is Írországban. A lémi állami iskolában én voltam az osztályom szószólója. A tanár felírt egy algebra feladatot, vagy egy ír-igeragozási sort a táblára, a fiúk meg azt hiszegték felé: Kérdez már tőle valamit, megkart. Hagyja abba már ezt a hülye magyarázást. Gyerünk, gyerünk! úr, azt szeretném kérdezni, hogy Írországban már a régi időkben is ismerték az algebrát? Mr. O. Halloran kedvelt engem. Rendes ez a gyerek, szép a kézírása, mindig udvarias és szófogadó. Ilyenkor letette a kezéből a krétát, és abból, ahogy leült a tanári asztalhoz, és amilyen komótosan fogott hozzá a meséléshez, mi is láthattuk, mekkora örömmel tér el az algebrától vagy az ír mondattantól. Így szokta kezdeni. Piuk igazán büszkék lehettek az őseitekre. Elődeink ezen a csodálatos szigeten már jóval a görögök, sőt az egyiptomiak előtt is képesek voltak a tél kellős közepén elcsípni a napsugarát és néhány nagyszerű pillanat erejéig a sötét helységekbe irányítani. Ismerték az égi viselkedését, és messzebbre láttak, mint az algebra, mint a differenciál és integrál számítás. Messzebbre, fiúk sokkal-sokkal messzebbre. Meleg tavaszi napokon előfordult, hogy Mr. O'Halloran elbóbiskolt a székben, mi pedig Némán ültünk, mind a negyvenen, és vártuk, mikor ébredt fel, és akkor sem mertünk fölkelni a helyünkről, ha átaludta azt az időt, amikor már hazamehettünk volna. Nem, nem Skót vagyok, hanem Ír. Ír? Az meg micsoda? Joey kérdése őszintének hangzik. Ír az, aki vagy ami Írországból származik mint mondjuk Szent Patrik? Nem egészen, mondom. Ez oda vezet, hogy elmesélem Szent Patrik történetét, ami egyfelől háttérbe szorítja az unalmas angolórát, másfelől újabb kérdéseket vet fel. Jaj, tanár úr, oda Írországban, mindenki angolul beszél? Mit sportoltott a tanár úr? Írországban mindenki katolikus? Ne hagyd, hogy átvegyék az uralmat az osztályban. Lép fel keményen. Mutasd meg ki az Úr a tanterembe. Légy határozott, különben elintéznek. Ne szód be a hülyeségeiket. Szólj oda nekik, hogy nyissák ki a füzetüket, jön a helyes írási gyakorlat. Jaj, tanár úr, kérem, most igazán, nem áll! Helyes írás, mindig csak az a helyes írás. Most muszáj, és felnyűlnek. De Dögonalmas ez a helyes írás. Úgy tesznek, mintha padba vernék a fejüket, a karba akarják el arcukat. Vécény engedélyt kérnek. Ki kell mennem, muszáj kimennem. Azt hittük, jó fej a tanár úr, fiatal is, és most tessék. Miért csinálja mindig minden angol tanár ugyanazt? Ugyanazok a helyes írási gyakorlatok, ugyanaz a szókincs feladat, mindig ugyanaz a baromság, már elnézést a kifejezésért. Nem tudna a tanár úr mást is elmondani írországról? Na, tanár úr igazán. Megint az. A megmentő. Joey, már többször is említettem, hogy a nevem Mr. McCart. Mr. McCart. McCart. Persze, tanár úr. Szóval járt a tanár úr valakivel oda át Írországban? A francokat. Mi birkákkal jártunk. Mégis mit gondolsz, kivel járnak az írfiuk? Az osztály szinte felrobban. Nevetnek, a hasukat fogják, a könyökükkel böködik egymást. Eljátszák, hogy a padból is kiesnek. <gül> Na hát ez a tanár. Őrület, öregem! Van neki humora. <gül> Birkákkal jár. Mindenki zárja be jól a juhait. Figyelem! Nyissuk ki a füzeteket, helyes írási gyakorlat következik. Hisztérikus röhögés. A birka is szerepel a feladatban? Aranyapám! Ruppant szellemes válaszom hiba volt. Ebből baj lesz. Az eminens, a szent és kritikus biztosan árulkodni fog rám. Júj, anyu! Júj, apu! – Na hát, igazgatór, tessék kitalálni, mit mondott ma az új tanár az angol órán. Csúnya dolgokat a birkákról. Erre nem vagyok se felkészülve, se felkészítve. Ilyesmire nem is számítottam. Ez nem tanítás. Ennek semmi köze az angol irodalomhoz, a nyelvtanhoz, a fogalmazáshoz. Mikor leszek már olyan erős, hogyha belépek egy osztályba, rögtön rám figyelnek, és kezdhetem a tanítást? Ebben az iskolában is akadnak csöndes, szorgalmas osztályok, amelyekben a tanárok ki az irányíták. A menzán hallom az idősebb tanároktól, bizony, ehhez legalább öt éves gyakorlat szükséges. Másnap hivat az igazgató. Az író asztalánál ül, telefonál, cigarettázik. Bocsánatot kérek, a többé nem fog előfordulni. Ezt ismételgeti. Személyesen beszélek az illetővel, kezdőkartásunkról van szó azt hiszem. Leteszi a kagylót. – Birkák? Mi a helyzet a birkákkal? – Birkákkal? – Tényleg nem tudom, mihez kezdjek magával. Van az érkezett, hogy a franc szót használta az órán. Megértem én, hogy most érkezett a hat-húszas hajóval egy agrárországból, és még nem tudja, hol a határ, de akkor is meg lehetne a józan esze. – Nem, igazgató úr, nem most érkeztem. Nyolc és fél éve élek itt, beleszámítva a két év katonáskodást de nem számítva a Brooklynban töltött kisgyermekkoromat. No, figyeljen! Először az a szendvicsügy, most meg a birkák. Azóta állandóan cseng ez anyavajás telefon. A szülők szeme vérben forog. Valahogy nekem is hárítanom kell. Maga még csak két napja dolgozik itt, de már két napja nyakigül a slamasztikában. Hogy sikerült ez a bravúr? Elnézést a kifejezésért, de hajlamos elcseszni a dolgokat. Mi a fenének kellett szóba hozni a kölykök előtt a birkákat? Bocsánatot kérek, de nagyon felbosszantottak az állandó kérdezésködésükkel. Minden áron meg akarták húzni a helyes írást. Ennyi? És akkor úgy tűnt, megfelelő poén lesz a birka. Elsőrangú humorforrás. Kiáll az osztály elé, és a fajtalankodás népszerűsíti. Tizenhárom szülő követeli, hogy rúgjam ki magát. Staten Island kerületből még nem veszett ki az erkölcs. Csak vicceltem. Nem fiatal ember. Itt nem viccelődünk. Mindennek megvan a maga helye is ideje. Amit maga az órán mond, azt komolyan veszik. Elvégre maga a tanár. Ha arról beszél, hogy birkákkal járt, akkor is is minden szavát. Nincsenek tisztában az írek párzási szokásaival. Bocsánatot kérek. Most az egyszer még elnézem. Megmondom a szülőknek, hogy nem rég érkezett Írországból. De hát én itt születtem. Hajlandó volna csöndben maradni és rám figyelni arra a rövid időre, amíg megmentem az életét. Most az egyszer még elnézem. Nem jegyzem fel a kartonjára. Fogalma sincs róla, milyen súlya van egy ilyen feljegyzésnek a kartonon. Legyen bármilyen ambíciója is az oktatási rendszerben, ha igazgató, igazgató helyettes, nevelési tanácsadó szeretne lenni, egy ilyen feljegyzés megakasztja a karrierjét. A feljegyzéssel kezdődik a tanár hosszantartó lecsúszása. Én igazán nem akarok igazgató lenni, elég nekem a tanítás. Persze, persze, mindezt mondják, majd túl lesz ezen is. Meglátja, már 30 éves korára beleőszül ezekbe a gyerekekbe. Egyértelmű volt, hogy nem rólam mintázták a céltudatos tanárszobrát, az olyanét, aki félre minden kérdést, kérést, panaszt, csak hogy az óravázlata szerint haladhasson. Ez nagyon hasonlított volna a Limericki iskolámra, ahol az óra terv volt az atya úristen, a gyerek pedig semmit sem számított. Már akkoriban olyan iskoláról álmodoztam, amelyikben a tanár inkább kalausz, mentor, nem pedig feladatokat kiszabógé. Nem volt nekem semmiféle oktatási filozófiám, csak éppen kellemetlennek találtam a bürokratákat, a fensőpségeket, akik abból a célból menekültek el a tantermi munkából, hogy az osztályban maradottakat szekírozhassák. Gyereket és tanárt egyaránt. Soha sem akaródzott kitöltenem az űrlapjaikat, követnem iránymutatásukat, Levezényelnem az általuk kitalált vizsgákat. Nehezen tűltem az örökös szimatolásukat, meg azt, hogy az ő tanmenetükhöz kellett alkalmazkodnom. Ha egy igazgató egyszer azt mondta volna, no, ez az osztály itt a magáé, tanár úr, kezdjen vele, amit akar. Hát, nyomban azt mondom a tanítványaimnak, Tójátok félre a padokat, tessék leülni a padlóra, aludjatok. Tessék? Azt mondtam, hogy aludjatok. De miért? Ezt ráértek kitalálni, míg a földön hevertek. Erre lefeküdnének a padlóra, és némelyik el is szenderedne. Nevetgélést hallanék, amikor valamelyik fiú közelebb úszik az egyik lányhoz. Az albók kedvesen horkolnának is. Én is kinyújtoznék közöttük a padlón, és megkérdezném, tud-e valamelyikük énekelni egy altatót. Egy lány elkezdeni, a többiek csatlakoznának hozzá. Egy fiú megjegyezni. Öregem, mi lenne itt, ha bejönne az igazgató? Az altató tovább szól, halkan dúdolják a teremben. – Misten mekkor? Mikor kelünk föl innen? – mondják a kérdezőnek, aki elhallgat. Megszólal a csengő, mire a gyerekek szép lassan felkászálódnak. Pihenten és talánstalanul távoznak a teremből. Ne senki, miért szeretnék ilyen órát tartani. Nyilván a szellemem diktálja. –